Erregeda jauna goigoiko lur gostiaren gaietiek. Erregeda jauna goigoiko lur gostiaren gaietiek. Erregeda jauna alaitu bedi lurra. Oztu bedizu arte hukariak, Laño eta odeibaltzak ditu inguruan, Justizia eta zuzen bidea tronuaren oinarri. Erregedan jauna, goi-goiko lur gostiaren Mendiak argizari alez urtzen dira jaunaren aurrean, lurrosoaren jabearen aurrean. Zeruekaren salvamenekin zaida garraten dabe, errigustiekaren ospea ikusten. Erregeda jauna, goigoiko lurgo, Lurgustiaren gainetien Izan ere jauna Goi goiko zara lur gainetik gainetien Jainko gustien gainetik gorengo Erregedan jauna Goi goiko lur gustiaren gainetien